Zoriz, hau 15 jura, 30 konremuilea. Barkatu, baina, badu amabostegun iru aste gauzak mungitzen dugula. Berdeak falta dira. EH bai falta da. Alderdi politiko horiek eskaz dira. Horduan orain, orain jokoan txartu behar dira. Elkargoa laguntzeko, eskualdea eta esentze fearen hain zinean bataai porstelinpi deane antanko semiminu? Baira ururteak bataiatzen dugula, eta eskualdetik eta zentzefatik mujubatan aentinean gertatzen direla. Elkargoa ere sartu zelarik du igan uste ginuen elkarhleaneean arituko ginela, baina ez dute baterere gukin lane egin. Strictement, nous, hier, on a eu aucune réunion. Informazioak pasara egin eskien erabilizitusten, baina geroztik eta atzo arte ez dugu bilkurari kokan, gure expertisa maiteko gutxenez. Ara, gero guk ez dugu da uxerabakitzen, ez dugu boterrik. Hala, après nous on on décide rien non,